samo im potvrde da li me dobro čujete pa da mogu nastavit da li me čujete možemo dalje može jeo dobro inne alhamdulillahi inne alhamdulillahi na Ahmeduhu wa billahi min šururi anfusina wa min seyyati a'malina miyyahdi illahu falamudilla lah wa mayyudlil falahari lah wa ashhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhada na muhammeda nabduhu wa rasoolu sallallahu alayhi wa alihi wa sqabihi wa min tabiha humbiksan ila yvmi deen amma ba'd prvo pitanje včerašnje jaj počit malo savi malo neobijni pitanjem do što u pitanju kaže as-salamu alaykum veleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuh kaže šta mislite o hafizu Senadu Brkču to jest da li musliman može da sluša njegova predavanje i slično pa je dole ispod toga napisan napisani su uh, nazivi tih stranica ali linkova na kojima se može poslušati ili na YouTube od njega Mhm. Uh -huh. Uglavnom odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Ono što sam uh, uspio da da čujem da preslušam od ove osobe ne povodom ovog pitanja, nego otpremi je. jedan brat poslao neke linkove njegove jedan o liječenju korana o ruki, i šarijeskoj a drugi neka nekako predavanje islamske zajednice. Uglavnom, dovoljno bilo to od da se posluša, pa, pa da se ima otprilike neki uvid o, o, o čemu se o kome se radi. E, naime, ovdje u, u, za sebe ta osoba tvrdi, kako sam razumio da je, on je u, u Senadi u Americi, e, za sebe tvrdi da je Hafiz Kur'ana i da bavi se ličenje Kur'ana itd. Uglavnom, e, na osnovu njegovog učenja, Kur'anskih ajeta i njegovog tilaveta, Vidi se da osoba apsolutno ne zna nauči Kur'an ispravno, Harfova ne izgovara, kao da je naučio po transkripciji. Pa postavljala se pitan kako uopšte mogao da, da postane hafiz, da li uopšte hafiz ili možete to smacrati uopšte hifzom. To s jedne strane. Jel. Sa druge strane, a, kada sam pretušao predavanje koje je otprilike u naslovu nešto bilo govora o, o islamskoj zajednici, Uh, pa tako što, što čovjek duže sluša, sve, sve mu je još nejasnije o čemu se ostvari, tu, o čemu čovjek priča jer uh, kao da ima neku uh, ličnu, uh, lični problem s nekim raspravljanjem, uh, u toku tog predavanja on se raspravlja sa Reisom, on, uh, on proziva islamsku zajednicu, naziva ih izdajicama, islamsku zajednicu u BiH, a isto vremeno tvrdi za sebe da je da je on ustaša da je on Hrvat i da je on Hrvacko i tako uglavnom ovaj kompletna ta priča i sve ono što priča, to su to su grozote sluša to ne mogu uh, ja i jasno poučuji na kraj čovjek uh, kao da čovjek nakako lupa i buba bez veze uh, da je upit da čovjek nije normalan znači sam nakom pričao ispadni ili ili je ili nije normalan ili glumi nešto popušavao nešto da da odlumi sa tom pričom. Uh, uglavnom konkretno odgovorio je na upitan da li, da li sluša njega predavanje, mislim da ta osoba jel, da je da to neki neki psihički slučaj da se, da se treba liječiti, ja ne znam kako on uopće liječi neko Kur'anom. Uh, a daleko od toga da onjeg ima šta jel, da se sluša, da se koristi, čuje. Nisam slušao neka druga predavanja, ali iz onog što je pričao islam za zajednici to, to je jadi, je jad i bieda i žalost Ale eto, opet sam se sjetio, jel, sjetio sam da je, jel, ovaj, jer on, jer, vjerojatno, ako sam razumio, on kao neki hođa i tako dalje. A onda se sjetio, pa imamo i mi, jel, našeg, jel, imamo mi konja za trku, imamo mi našeg šejka Zlaju, jel, i on ima svoje predavanje na, na YouTube. Pa onaj, kad hoće šovjek da se dobro nasmije, mako mogla da se opusti, ako se može opusti od žalosti i tuge, posti neki njegovo njegov, neka njegova predavanja kao što su je komentari biblije i, i komentari na mind comfort od Hitlera i i slična predavanja i tako dalje. O, lično znam tu osobu, je l to sheik Azlaju bio ovde kod nas da uči arapski jezik. Pa pa me podsjeti na njega da, da imamo eto nažalost među nama i ti ljudi jel, koji koji se osuđuju da izađu i pričaju o vjeri a to što pričaju jel, to je to jedna jedna bijeda i žalost i sramota gdje sramoti i sami seba a i nas skupinu jeld vjernika je u svakom slučaju jel ovaj jedan i drugi slučaj su onako dobri da se čovjek može onako a uh, nasmijet ako je tu jel za za nasmijet od žalosti jel uh, pa i ovaj slučaj drugi i prvi Uglavnom, kaznimo da, da imaju ti ljudi imaju neki psički pormećaj, da, da, ni, da nije normalno tako ponašanje. Uh, ali eto, eto, tako imamo svašta među nama. Uglavnom, konkretan odgovor na ovo pitanje, znači da uh, jedna i druga osoba, pošto sam spominja je apsolutno nisu za oni od kojih treba uzmati vjeru, niti slušati, da bi nešto čovjeko koristio se od njih, jer osobe nisu učene, vidi se iz onog što pričaju, Da, da se ne vraćaju na povodu onih na na Šejhove da, da što pričaju da to da tu veze s vezom nema nekad možda nešto ima i tako dalje al hoćemo to razvoditi uglavnom pored toliko učeni ljudi i i pouzdani ljudi el ovo e, na ove se možemo samo vratiti na kao hoćemo da se razpoložimo da se ibretimo je li da do ovih laži šanu što nas je sačuvao od ovakvih belaja jel? da ostanemo normalni zdravi pametni na lazna najbolji E, drugo pitanje kaže selamat a likom selamat a rahmat ula wa rektatu Nedavno sam vidio na, na youtube film igrani film o Omeru radi Anhu Tako se i zove, pogledao sam par minuta i vidio da se prikazuju e, i liko Omeru radi Allaho i drugi Ashab pa sam posunio da se ne smiju prikazivati likova Ashaba prekinuo gledanje, moje pitanje je jesam li dobro postupio i je li ugleda, e, u redu gledanje ovog filmu Allaho zagradio Uglavnom, da ne ponavljam, odgovorio sam detaljno na slično pitanje na stranci pod mojim imenom. I tu je tu zadnji ovi pritanje koji su objavljeni. Detaljno govore o ovoj temi, ali o snimljenom serijskom, znači nije igrani film, nego serijska emisija. Serijski 30 emisija, znači o, o Omeru radijalahu andu. Pa, pa se tamo može naći odgovor. Sljedeće pitanje. O njemu je došla eselam alejkum ve rahmetullah ve berekatuh selam rahmetullah i berekatuh Kaže postavljam pitanje u vezi svog brata koji je izvršio samoubistvo to jest obijesio se a bio je umno poremećen Kada je obolio imao je oko 27 godina i bio je i bio je musliman kao i većina u naselju gdje živimo imamo prelijepu džamiju ali nažalost kao i, kao i u skoro cijeloj zemlji slabo kad dolazi cijeloj slabo kad dolazi brat dok je bio zdrav nije klanjao e ali je izgo, izgovarao šehade te činio mnogi sevabe Prema nekima bio je veoma dobar, a, dobrog u ponašanju odnosno ljude koji piju alkohol jer i sam piju alkohol. Kada je obolio bio, a, bio je bolestan oko 12 godina i liječen je više puta u liječilištu Kovin. Kad je preselio imao je problema sa suprgom jer ga je ostavila jer nije mogla više da trpi e, njegovo stanje. E, Kada je bolio, bio je bolesan, oko 12 godina, je liječen, je više puta liječen, kada je presjela imao problema sa suprom, jer ga je ostala, jer nije mogla više da trpi njegovo stanje, nije bio agresivan, možda malo dok je bio pijan, kao i svaki pijan čovjek, imao, imam, imam je odbio da, da ga sahrani, imam je odbio da ga sahrani i nije prisusto ođenazi, iako je obećao da će doći, pozvao je shejka pozvao je shejha i pitao ga za ovaj slučaj i rekao mu da, da ako rekao da da može ako hoća a ne mora ja mislim da je umro dok je bio u pijanom stanju ja sam ga ukopao sa nekom braćom kao i svakog koga ovde ukopavamo i tu završava pitanje dobro malo je to produži pitanje evo ovo je pitanje jedan idealan primjer pitanja kako ne treba postavljati pitanje jer u ovom pitanju osvareo nije pitanje jer na kraju ništa osoba kad poslala ovo, ona u stvari ništa rekla šta pitaje ona samo ispričala osoba znači ispričala situaciju o tome kako se eto njegov brat ubio kako je bio poremećen nije klanjao imao nije htio sahrani nije htio da ga sahrani i imao problema sa ženom i tako dalje pio i a ništa na kraju kraj ne pita ništa nije konkretno upitan e, a sobine, sve što je spomenuto u tom pitanju od se može odgovoriti od, više od od pet nekakvih različitih mesila jel možete govoriti o tome o o, o osobe koja koja izvršava omništvo jel to kufera ili je kufa onda umno poremećana osoba jel se jel se uopšte gleda nje na djela i ne gleda kod djela ko radi jel hoće je biti pitan za sva djela koja radi Pa što nije klanjao prije nek što je postao umloporemećen. Je li to dijelo kufra, nije dijelo kufra, nije uopšte klanjao. Pa onda propis uh, neklanjanja ili klanjanja dženazije onome ko, ko se ubije, ko izliče samobijstvo. I tako da, znači, mnošte pitanja, mno pitanja o kojima se ovdje može govoriti. I sad, na koje pitanje konkretno osoba ovdje misli i šta je misla sa ovim pitanjima? Uh, Evo dolazim, došla mi je jel, poruka kaže se el da, da, da odgovori na pitanje da li se klanja ženaza. Ajte, dobro, može. E, što se tiče znači klanjanja ženazi, osobi koja, koja počini neki od griha, neki e, poput samoubistva ili poput e, da bude ta osoba ubijena u u prilikom šerijskog kažnjavanja, kamenovanja i slično a po tom pitanju učenjaci je l imaju imaju podjelu e, prije toga samo da navedem je da mi, a, da ima muslim bilježi u svom sahihu od Jabra ibn Samure radela anu da je da je poslanik sallallahu alajhi wasallam da su mu došli sa čovjekom koji je ubio samog sebe pa mu nije kaži klanjao se u komentaru tog hadisa imam nevavi kaže da je ovaj hadis dokaz e, onim učenjacima e, koji, ka, koji su nastavili i kažu da se samo ubici ne klanja dženaza zbog njegovog grija. I kaže imam nevevi, kaže ovo je e, Omer ibn Ablaziza i učenjake Euzajja. I nastavljaj da dalje imam nevevi, kaže dok sa druge strane, jel, kaže učenjak Hasan el Basri nehaj katade kaže ima mali Buhanife, buha šafija i kaže džumhur su na stavu da se samo ubici muslimanu samo ubici znači klanja dženaza a za ovaj hadis kažu jel, da je to u stvari da, sa tim hadisom da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem htio da nam da nam ukaže jel nije klanjao mo dženazu on lično mu nije klanjao dženazu kako bi ukazao jel na težinu tog grijeha Da, da, da je taj grije haram i da vel velik grije, kaže, a istovremeno smo kaže, u stvari klanjali dženazu ashabi. E, zatim imam nebovi naveo dalje u komentaru u Hadisa jel, da kaže da, da su stavovi učenjaka, većine učenjaka ovog umeta, da se dženaza klanja svako muslimanu, svejedno kaže bio onaj koji, koji je umro prilikom kamenovanja, prilikom izrešenja šarijaske kazni, ili onom koji sam sebe ubio, ili bila ta osoba dijetezi naluka. Stin kaže da se od, o, od Malika i drugih učenjaka prenosi da imam, odnosno da a, vladar tog mjesta, ili u ovom slučaju je učenjak ili Fendija Hođa koji je glavni u tom dženamatu, jel postoje u određenom mjestu, da on, kod imama, po imamu malo kod drugim čenjacima, kaže da, ta, da taj imam, on može, jel da, on može da ne klanja dženazu, on može da ne klanja dženazu, da bi ukazao, jel, na, na to, da, da se, da je to djelo koje je uradla ta osoba, bilo sam ubica ili onaj koji, koji je kamenovan, jel, umro pod uh, prilikom kaminovanja, da je to što su radile da je to veliki grije. Uglavnom Trilke ovo uh, imam Neve je uh, prepričao i preni ono što uh, onaj stavov učenjak po ovom pitanju da li se klanja da li ne klanja uglavnom znači rezime ovoga je da je većina učenjaka u umet učenjaka na tome da se klanja dženaza znači kad kažu da se klanja dženaza naravno svi su oni složeni da se klanja dženaza uopće el nema razilažno oko toga da se njemu klanja dženaza uopće, jel? E, međutim razičio toga, da li treba, jel, da li treba imam klanjati ili ne mora. Neka skupina učenjaka, jel, kažu da samo ovoj dvojici, jel, da ovoj dvojici, ili neki, kažu, trojci, znači onom koji je ubijen prilikom izrašavanja šrijarske kazni, ili e, osobi koja sama sebe ubila, zbog ovog hadisa, spominuta na početku, i kažu, spominju tu i dijete od zinaluka, da se njima, jel, da se njima samo neklanja, uopšteno ne se klanja, to je vrlo mala skupna žinjaka na tome, dok su znači svi ostali činijaci na tome da se da se klanja đenaza s, s tim da ima mali i mala skupna žinjaka kažu jel, da da, treb, da da može znači imam tog mjesta ili e, ili vladar koji inače klanja đenazu, prijesu jel prijesu jel namjesnici i vladari klanjali đenaze, a ne ne kao kod nas imami, mami, efendije, hođe i tako dalje pa kaže da, da, je njima, jel, da je njima propisano i da njima dozvoljeno da oni ne klanjaju dok osnovljaju ljudi ili klanjaju dženaze. Gledanje to su otprilike stavovi učenjaka. E, ispravno je za najbolji najbolje jel, da se samo ubici klanja dženaza. Znači e, jer je umro kao musliman jer je umro e, e, znači svako musliman, bez obzira na kojem grijehu umro, ako umro kao musliman njemu se klanja dženaza. A ovo takođe jel ima osnova ako ako imam ili ili onaj koji klanja jenazu u konkretnom nekom određenom slučaju jel odustane ili izbjegne to da klanja jenazu osobe koja je učinila neki težak veliki gri, popotovi grijeh koje smo spomenuo u glavnom znači postupak tog odgovor konkretno odgovor na pitanje postupak tog i da je odbio jel, da da on prisvoje jenazu da klanja jenazu da sahrani ili ukopajel tog čovjeka I, ima osnova ima osnova sa strane jel, i hadisa i i skupina učenjaka koji su na tom stavu a i to što su ga oni ukopali el ima osnova da sad ne ulazimo dalje ostali mesele po pitanju toga jel što bi umu i da li su uopšte to broji njegovo samoubistvo kao grihom jer jer je osoba je umno poremećena i tako dalje da ne ulazimo u te sve detalje jer ovo glavnom da još jednu naglasim da ovakva ovake vrste pitanja ne treba postavljati na ovakav način. Gdje se ispriča, jel uh, ogromna priča, uh, duga, široka i na kraju se na, onda ništa uh, ne, ne precizira se konkretno pitanje. Vrlo je bitno jel, i treba znati postaviti pitanje. Jel, kad se postavi pitanje, treba pitanje konkretno šta šta, uh, šta šta se traži u odgovoru, a ne da se ostavi puno prostora da se o tome može što više pričati. Glavno to je odgovorla zna najbolje. Eh sljedeće pitanje kaže selam alejkum urehmetullah ve berekatuh alejkum salam ve rahmetullah kaže može li se rič vesvesa koristiti i po pitanju dunjāluka? Jeobično se tim izrazom koristi koriste ljudi kada hoće da kažu da čovjek ima neki vjerski problem koji je vezan za njega, za neki njegov postupak. Da vam malo podsjećam kako dobro. Naći e, Pitanje je da li je riječ vesfesa e, može e, da se koristi u kontekstu Dunja aluka odnosno kada čovjek e, kada hoće čovjek da kaže ima neki vjerski problem koji je vezan za, e, za neki njegov postupak da to da se to smatra vezom. Uglavnom je al'sho stići riječ vesfesa to je naravno arapska riječ vesfesa i vesfisu osnovno značenje te riječi e, navoditi na znači vesesa se vesisu znači navoditi na loše izle misli ili činiti opsiju siju -sij ili opsjedn utost nekoga ili nečeg od strane nekoga Znao to je osnovna značenja ove riječi vesesa ju vesfisu e sad da li se može reći da je nekom jel Dunjalu ko vesvesa Ili, e, ili da ako neko neki ima neki vjerski problem po pitanju e, šta se ovdje sad misli po problemu, razumijevanje nekog pitanja ili, ili, ili primjena ili primjena rad nekog pitanja e, vjerskog e, da se to nazove svesu da ima nekakve svese u smislu opsjednutosti opsesije i tako dalje ne znam meni je, meni je nekako daleko da se da se to nazove da, da se to nazove vesvesom ali opet zavisi el od od konteksta jel na što se konkretno misli bitno je znati znači da da arapska riječ vesvesa u stvari znači navođenje na loše i zle misli opsesija opsjednutost i zato mi jel kada imamo do sada do sada neko pitanje za vesvese, prilikom abdeste ili prilikom namaza. I zaista su u aratskom jeziku i zaista učenjaci u knjigama fiksni pisali o vesvesama ljudi. Kad govori o vesvesama, uh, imamo te fikske vesvese i imamo vesvese u akidijel. Uh, fikske vesvese su vežu, vežu znači uglavnom znači čovjek da prilikom abdeste ili namaza uh, ponavlja određene radnje zbog sumnje da li ih je uopšte učinio ili da li ih je uopšte ispravno učinio pa on to ponavlja jednote iste radnje jel i e, zbog tih vesvesa kojih vesesa znači obsjednutost e, i obsesija e, da nešto jel da nešto od nje uradio ispravno kako kako treba pa se ponavlja ponavlja ponavlja tako da je to postao e, veliki problem i e, čista i prava bolest jel psihička bolest pa se trebalo i ima nača kako se liječi A što se sviđa akideskih vesvesa, a, a, a, one se uglavnom vraćaju na ovo drugo značenje riječi, naravno, jezika, a to je navođenje na loše zle misli. Kada je navodi čovjeka na, na zle i loše misli, pogrešne misli, negativne misli a, sa strane akide. Jel. Poput jel, onih loših misli da čovjek, jel, da, da, kada razmišlja o lahom Đelešanuhu, da, da na neispravan način razmišlja o lahom biću, ili da razmišlja o tome, jel da prilazi grance pa da kaže jel ko je Allah dželaşan ustvario i tako dalje da da ostvari što to znači da go stvari şeytan navode na loše izle misli kako bismo stvorili vesvese po pitanju jel ubjeđenja vjerovanje i tako dalje pogotovo je ovih vesvesa akideskih imaju oni jel koji koji su mnoga akideska pitanja na pogrešan način naučili iz pogrešnih knjiga uzeli i uh, oko tih pitanja uh, uh, uh, u njih se formiraju određene, određene jasnoće i vesvese uh, koji se teško mogu riješiti uh, uh, da će treba dugo, dugo vremena uh, da ih nekom pojašnjava ili da se vraća na ispravne izvore da bi se riješili tih uh, vesvesa zaista su to vesvese uh, na osnovu kojih šeitan i džini u stvari čovjeka opsjedaju time da ga zbunjuju i da mu nameću pogrešna tumačenja pogrešna razumijevanja odriženih vrlo bitnih pitanja u vjeru što se tiče pitanja odgovorili smo Allah zna najbolje, sljedeći pitanje, kaže selam alikum, alikum selam rahmetullahi wa brekatu kaže možete li mi reći nešto više o predanju koje se prenosi od Ibn Mesouda radijela da je zatekao čovjeka koji je prebrzo klanjao i u konverzaciji s njim sazno da taj čovjek lanja na taj način već 40 godina. Tada mu je Ibn Mes'ud radijallahu anhu rekao da on 40 godina nema namaza. Ili u tom smislu. Da, Allah, da vas Allah nagradi svakim dobro. Uh, Odgovor na ovo pitanje. Ova preda koja se prenosi uh, u, u, u ovom kontekstu ovdje kako je spomenuto 40 godina i u ovom značenju nisam uspio naći da da se to da se to prenosi od ime sudara dilah anhu nego što što sam našao i što mi je poznato od prije slična predaja ono što sam našao a to je da se prenosi ona od Huzejfe radijalahu anhu radi se o tome znači da pri, to je predaja došlo da je Huzejfe radijalahu anhu ušao u mesdžid i vidio čovjeka koji klanja a prilikom klanjanja ne upotpunjava svoju ruku niti se Ja znači ne smiruju se na ruku niti na sejdite. Nego ono na seždi, je e, kljuca ko, kao kao je ptica jel, kljuca kad ide hrano. A na ruku znači samo na brzinu se sagne i onda ustani. E, pa kaže kada je završio namaz, rekao mu je Hudajefa, kaže koliko dugo vi ti već klanjaš tako jel? Pa mu kaže ovaj čovjek kaže ja kaže klanjam 40 godina tako je. Pa mu kaže Hudajefa radi Hanu, kaže ma salejte ما صديقه منذ 40 سنه قال له تني يسي كلانيا وجت 40 година odnosno очевече ел تو що مت وهذه صلاتك каже مت على غير الفترة التي فترة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم каже ثم اقبل عليه يعلمه каже да си умро ا дај Umro bi, kaže, na, kaže, umro bi, uh, ko, bi na fitri, na kojoj nije, Gajrul Fitr, ti kaže, umro bi na fitri, na kojoj nije bio Muhammad, s.a.w. Kaže, thumma, akbel, a.v. Kaže, zatim je pristupio njemu i poučio ga kako se klanja ispravno. Ono što so da se uputpunjuje, da se smiruje na roku i na sežu. Uh, eee pa je kaže pa je rekao Hudajifa radijallahu anhu inar rajula la yukhaffifus salat wa yutimmu rukua was sujood kaže uh, zaista ima ljudi jel, uh, koji koji uh, el kaže zaista čovjek jel nema ljudi da ne zaista čovjek treba jel da uh, znači da učini svoj namaz laganim jednostavnim lahkim ali kaži, vajutimu ruku, ali obavezno je da upotpuni ruku i seđdu, odnosno da se smiruje na ruku i na seđu. Ovo, ovu predaju bilježe Ibn Abi Še'ibe u svomu Samnefu, knjizmu Samnefu i Abdorezak u svoj knjizmu Samnefu. To su dvije knjigo stvari kojima se prenose, uglavnom, jel, ono što naj, što, počnemo se izdvaja ove dvije hadijske zbirke, u to, po tome da se o njima prenose stavovi a shavaj tabi ina podrežnim e, šerijatskim pitanjima uglavnom fikskim. Nisam uspio da da nađem ni ni prisutna kod mene knjiga e, trenutno ocjeni ovih predaja koje se prenose dali je znači, ovo ovo vjerodostno se prenosi od od uzeife ili sa Mavronda i Stradija pa ovaj danaspen oslaca uglavnom e, U ovom kontekstu jel uh, uglavnom znači uh, konkretno vezano za upitanje što došlo uh, nije u, u ovoj predaji od uh, Hudejfera radijallahu anhu spomenuto da je rekao da je rekao da bi umro kao nemusliman. Znači, uh, uh, znači rekao da da on znači da bi umro na filtri na kojoj nije bio e uh, Muhammed sallallahu alayhi wa sellem. Uh, fitra misli se jel, na na fitra misli se na na u osnovi znači jel, na onom na čime čovjek bude rođen. A ovdje u ovom kontekstu pošto se spaja sa na, sa poslanikom sa sedmi namazom misli se na, na, na onom sa čime je došao uh, od namaza poslanih sallallahu alayhi wa sellem. Nači umrobi klanjajući namaz koji nije klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji, koji nije naučio da se tako klanja. Tako da ne mora značiti jel da, da je sa ovim e, riječima uzeife mislio jel da bi umro kao kiafir a za ovo što mu je rekao jel e, kada ga je pitao da klanja 40 godina tako bez u, u, u, osmirivanja na rukujne seždi, I kaži njemu ma salejte mundhu erbe aine senekar ti nisi klanjao već, četr, od čet, već 40 godina, u smislu da mu je taj namaz bio neispravan. Neispravan je takav namaz da se klanja, znači neispravan takav namaz da se klanja kao da ga nije klanjao sa strane ispravnosti. A sa strane toga, jel, a, dali bi bimo ga Allah Žešanu primio i dali bi bimo, bimo Allah Žešanu oprostio, to je sad drugo pitanje, jel. Znači dali li čovjek kada, kada određeni badet obavlja na neki način koji je neispravan, nešto, radi, nešto što je apsolutno neispravno, što gdje, gdje nema rukna ovog ili onog, ali je to za samo na neznanju. Ako to radi iz neznanja, znači nije znao bolje, onda je to drugo pitanje oko toga dijela da li je čovjek, jel, da li je čovjek dužan jel, da nagnoknadi, da nadoknadi određena dijela i badete koji je radio, a radio ih pogrešno iz neznanja, oko toga ima veliko razvilažnih količenjaka, glavnom e, imamo hadith po tom pitanju e, sa kojim e, Ibn Temi i mnogi drugi učenjaci dokazuju, jel, da čovek koji ako radi neki određeni i badet na pogrešan način, zato što nije znao drugačije, bolje da ga radi, ispravnije da ga radi, da nije obavnza da, da, da, da naklanja te i badete. Kao što je slučaj, jel, konkretno vezan za sličnu situaciju, Hadis Mu Tefakon Alihi, bilježi ga i Buhare i muslim, e, tzv. hadis, znači e, tako učenjaci nazivaju taj hadis kaži, salatu musiin, namaz ono koji, koji pogrešno klanja. E, vjerovatno svima vam pozna taj hadis, da je poslanik sallallahu alaihi sallam e, sjedio sa ashabima u mesjidu, pa je ušao neki čovjek i kaže klanjao dva rekata i došao do poslanika sallallahu alaihi sallam, a on mu rekao kaže idi pa klanja jer ti kaže niz klanjao. Pa on ponovo odšao i klanjao i vratio se pa opet nazo selam pa mu kaže poslanik s.a.v. isto i tako tri puta. Pa mu onda uh, došao čovjek i rekao kaže vladi ba'ataka bil haq ona koji ti je postao sa istinu kaže ja ma ma'usinu gajreha. Kaže ja ne znam bolje da klanjam od ovog. Pa kaži poslanik s.a.v. pa učio kada klanjaš radi tako kada... Uglavnom uh, ono najbitnije što, uh, što i šegetu učenjaci i iz da izraz uči da da griješi ovaj čovjek a to je da je nije jeli da se nije smirivao u namazu odnosno na ruku i na sejdž. Evano mi bitemije i mnogi drugi učenjaci prijedim tajmije dokazuju sa ovim hadisom da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao da nakla, na, naklanja sve ostale namaze nego pitao koliko već dugo tako klanjaš I da kaže ono što se prije klanio trebaš naklanjati, tako dalje. Uglavnom znači iz ovog hadisa a, se zaključuje da čovjek iz neznanja po određenih stvari radi, da je ima u tome opravdanje, opravdanje inšalako da laži ošanu, jer je radio na osnovu što je on znao. Nakon toga ako nastavi neznanja radio, onda je to drugo pitanje. A, nadam se da, da sam sa odgovorom... A, reka ono što je što je bilo traženo u pitanju, da zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže kaže u pitanju. Assalamu alaykum, aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da li se može dovesti na sreži svojim riječima u mislima? Pored toga koji poslanik sallallahu alajhi wasallam učio, jer ponekad osjetim potreb da zamolim Allah dž.š. za nešto. Ja sam čuo da je Poslanik sallallahu alejhi ve selam preporučio da najviše davimo imonima Allaha subhanahu wa taala na sećnji. E znači odgovor, odgovor na ovo pitanje se vraća na meselu. Poznata meselu kod učenjaka, a to je da li je dozvoljeno na mazu da davimo e, rijećima našim riječima odnosno da davimo se nečim mimo onoga što je došlo prenešeno u hadisima, u zikrovima, davovima koji se zikri, u, koji se spominje koji se uči u namazu. E, ono što je ovdje malo nejasno u ovom pitanju, tu je kaže da li se može dobiti na seži svojim riječima u zagradi, u mislima, pored ova. E, ako je u pitanju dovljenje u mislima, onda ne potrebno da pričamo o tom. E, mi govorimo ovdje, e, znači mesela je ovdje bitna da se dovi e, učenjem. Naravno, jel u namazu mi uč, e, učimo u sebi ali učenje, znači sa mrdanjem usta, znači razgled sa učenjem u mislima, izgovaranjem u mislima i izgovaranjem sa mrdanjem usta, znači riječima, poluglasno, tiho. To što se tiče mislima, jel, to, jel, to ne ulazi u ovo pitanje i to se ne broji. Jel. I zato jel, ima poznata mesela, kada bi neko klanjao namaz u mislima. Da, da znači, Znači da izgovori početni tekbir u mislima, da uči sve u mislima, da uopšte ne mrda jezikom niti ustima i cijelo vrijeme uči u mislima. je namaz je batil, onako klanja u mislima i ono što uči u mislima to je neispravno. Jel? Pogotovo ako je to ono što, uči, što je vađi u ruknova namaza. El, ne, se, znači, ne govorimo ono što se uči u mislima, nego odgovaramo ovdje na meselu pitanje znači, da se dovi svojim riječima u namazu. Znači, e, mesela je pitanje da li je e, ispravno dozvoljeno, kakav je propis učenja dovej na seždi u namazu, farzu ili, ili na fili, ali svojim riječima. nači da kada klanjač padne na seždu i mimo izgovaranja, recimo, Svanera Bileala, mimo izgovaranja te tog zikra, da onda dovi svojim riječima, da kaže gospodar moj, oskrbi me, izliječi mi e, majko, oca, ovo, ono i tako dalje. Sve, znači, bilo šta da što dovi odunjalka ili od ahireta uvedima u džene, tako ali svojim riječima, bilo kojim jezikom. Mi na bosanskom, ovi drugi na albansko, ovi treći na kinijenskom, nije bitno. Znači, propis toga u namazu. Da učenje, dali izgovaranje tih dova na seždi, na seždi, mimo prenešeni dova, i mimo arabskog jezika, da li to, jel, da li to utiče na, na, na valjano s namaza i da li je dozvoljeno uopće. Znači, o tome se radi. E, Gledanom odgovor na ovom pitanju, učenjaci, kada govore o ovom pitanju, oni kada govore o ovom pitanju, e, oni e, to govore, jel, e, o, da li je dozvoljeno izgovarati zikre i dove na namazu, e, znači, e, našim jezikom, mimo prenešeni zikre i dova, znači, mimo arabskog, Kada učenjaci govore o tome, oni misli, e, znači kada su, su, mi, e, su govorili o tome, učenjaci su mi govorili o tome, jel, o zikrovima i dovoljima koje se inače uči na raznim mjestima u namazu. Uglavnom stavoj učenjaka se mogu razumijati u sljedeći, jel, e, ima opilike neki četiri mišljenja. Prvi stav učenjaka je opća zabrana. Da nije dozvoljeno da se u toku namaza e, dovi i zikri e, na, svojim riječima. Ovo je stav, jel, e, stav nekih učenjaka onu za šafiskog mezeva. A drugi stav učenjaka je da je pokuđeno. Da je to pokuđeno. Znači, treba izbjegavati. Što se prenosi od nekih učenjaka unutar hanefijskog mezeba Treći stav učenjaka da je dozvoljeno onom ko nije u stanju da uči, da nauči i ne zna arapski jezik, da uči i do ove su prenešene od poslanika sa lalavom sredem, da ih uči na svom jeziku. Znači ovdje oni misli na oni dobe koji su na ruku, na seždi, između dvije sežde, znači ako čovjek ne može da nauči na arapskom, da je dozvoljno da se uči te, te zikravi ili ti dove da se uči znači, na, na, na svom jeziku, na tjernjem. Na ovom stavu je mezheb Hanabila i to je zvanični stav unutar šafijskog mezheba, o, zvanični stav šafijskog mezheba, manu, unutar mezheba ima razilaženje, jel? Četvrtog mišljenja čenjaka da je uopće dozvoljno, znači da, da uopće u namazu bilo gdje, da se, da je, gdje je mjesto da se dovi, da je dozvoljeno da se dovi svojim riječima, što je stav malikijskog mezeba. Znači, radske između četvrtog mišljenja trećeg je u tome što treće kaže, ako ne zna arapski, E, onda oni dove koji su učili zikrov koji na arapskom dozvoljeno učiti na na vlastitom maternijem jeziku dok četvrti mišljenje kaže uopšteno je dozvoljeno da se dovi l na na maternijem ne arapskom jeziku ili na arapskom svijedno, mimo prenešenih dova e, koji je iza, a, koji je ispravan stav alat zna najbolje je odabrano mišljenje po ovom pitanju je opća dozvola ono, na čemu su malikije e znači opća dozvola Klanjaču, sve da uči znači da, da, da dovi u toku namaza sve na arapskom ili na nekom drugom jeziku znači ovo je stav malikijskog mezeba i o toj meselije nadugaško naširokopisao šejh Šenkiti u znanom znači od dokaza koji presuđuju po ovom pitanju i koji ukazuju na ovo da je ovaj stavi ispravan, navešu, navešu hadis, a ima jedna vrlo bitna stvar, a to je da da se razumije znači kada govorimo o dovi ono znači mi glavnom svi znamo jel da ostvari koji kvari namaz je da se u toku namaza priča običnim ljudskim jezikom, da se izgovori riječi, da se priča običnim ljudskim jezikom bez bez opravdane potrebe da to kvari namaz po džmalčanja Pa kako onda, jel, kako onda spojiti ovo sa dovoljenjem? Dova znači, razlika između običnog razgovora i priče i, i dove je u tome što, što se čovjek u dovi obraća Allahu Đelešanu. Znači, zbog toga je dovljenje unutar namaza po stavu koji jest u stavu Čenjakovi koji je u ovom stavu, nema, nema smetnje u tome zato što se čovjek time obraća Allah a ne ljudskim stvorenjima i ne priča jel, o dunjališkim stvarima. Iz, iz tog razloga dobljenje na, na maternijem jeziku unutar namaza eh, nema, eh, nema smetnje i, eh, i a, u stvari eh, konkretan šarijski dokaz koji eh, presuđuju korist ovog stava da je dozvoljeno na maternijem jeziku dobiti, pogotovo na seždi da je dozvoljno uh, dobiti na seždi svojim riječima, znači nakon što čovjek izgovori nekog puta svanera, bjeleala ili neke druge dove prenešene vjerodostojne, da onda svojim riječima dovi i da kaže gospodaro prosti mi gospodar, pomozi u ovoj situaciji gospodar, uvedi me u džene, tako dalje svojim riječima da to dovi uh, ispravno da nema smijeti da se to radi ne samo da ne nego da je to mu steha uh, o tome govori jelo hadis uh, vjerodostojne hadis uh, u kojem je došlo da je poslanik s.a.v. rekao jači hadist bilježi muslim u svom sahihu Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma da je poslanik s.a.v. rekao kaže uh, u emme suđudu a što se tiče seđde fečtehidu uh, fečtehidu fiha bit du'ai kaže u njoj na seđde se kaže potrudite a što iše dovite kaže fa innehu fa innehu aaa uh, Ahara en yuste džabe lekum. Kaže, jer je, jer je tu najpreći da vam bude uslišana dova. Gdje je tu? Odnosno na, na seždi. Jer, jer je, se, je sežda, znači, mjesto i situacija i vrijeme kada se najprije uslišava dova. Prema toga, ovaj hadis sa ovim značenjem, sa općim značenjem, znači da na, na seždi čovjek što više se trudi, ulaže truda u dovi, Jer je tu najpriče da ti bude primljena dova, znači u, došla u općem kontekstu, u općem značenju e, on jasno govori jel, da da upučivanje dove na bilo kojim jeziku, Allah šano razumije sve jezike, e, e, da je ispravno i da nema nikak smjedi, čak da je mu stehabil, da čovjek na seždi u kuću je što više dova. E, I to je jedna od onih situacija jel, kada kada se vjerniku prima dova, a to je znači kada je na seždi jer je Allah je čovjek osoba kada klanja i kada na seždi, u stvari najbliža svome gospodaru. E, kao što smo vjerovali do sam hadis vjela. U glavnom je to bio prijedak bio rezime odgovora na, na ovo pitanje. E, idemo na sljedeće. Kaže eselam alejkum, alejkum selam ve koji je grije veći od dva. Ukoliko žena nije pokrivena Naši propisna šerijeska djevena u zagradi ili kaže ukoliko čovjek konzumira alkohol Allah vas nagradi. Naše znači, pitanje govori uh, o tome o poređivanju i i uh, i vrednovanju i vaganju uh, šta je veći grije između uh, nepokrivenosti žene ili uh, pijenja alkohola šta je veći grije od toga dvoga. Na odgovor na ovo pitanje men nije poznat takih šerijskih tekst koji govori o ovoj temi i poređuje ova dva grijeha niti mi je poznato e, neki, e, neki šariatski dokaz u kojem indirektno se može zaključiti jel, e, koji od ova dva grijeha je veći a e, govoriti te od sebe je Uh, svojom vlastitim procenom tako dalje to, to je nema sumnje je greška uh, nema sumnje greška uh, i nisam uspio znači nvim poznato uh, da, da, da su neki učenjaci je govorili o ovoj temi uh, o konkretno ova dva grijeha je uh, imao nekim možda drugim grijesima a uh, alaza najbolje sljedeće pitanje selam alejkum alejkum selam rahmetullahi wabarakatuh kaže dali na tešehudu mogu učiti dalina tešehudu mogu učiti posle selavata sledeće dove Rabenati na fidunija Haseneten Rabbigfirli li wali validai walil mu'minin Kaže iz knjižice Islamski musliman naučio sam tri dove koje se uči na tešehudu ali nisam našao dvije prijedhodno citirani Znam da se, da su to kuranske dove Pa se one mogu učiti na te šehude? Ja učim poslije salavata te dvije kur'anske dove. Zatim proučim dove za zaštitu kabarskog zaba, iskušenja ovog i onog svijeta, iskušenja dađala. Zatim proučim Allahuma ayni ala zikrikeva šukrik. I na kraju proučim Allahuma inni zalem tu nefsi zulman kathira. Pa da je u redu učiti ove dove ovim redosodom i dali li bih mogao učiti sve te sve dove koje je poslanik sa lalahu, ali i nam učio na tešehudu, te, te kad bi ih naučio. Uglavnom ovo pitanje uh, se vraća na ono malo prije što smo govorili o učenju uh, dova, o učenju dova, uh, o učenju dova uh, mimo onih koje su prenešene da su učio mazu. Malo prije uh, sam spomenuo ta četvrstava učenjaka, na se konkretno interesovalo je dova na materinim jeziku na seždi pa smo dali odgovor ali vidjeli smo da ima ima učenaka koji kažu da nije dozvoljeno ili da je mekruh na drugim mjestima namazu na ruku na seždi između dvate između dvije sežde na te shehudu na mjestima gdje se uči određeni zikrov dove da se uči na, na nekom drugom jeziku ili da se uči neke dove koji nisu prednačene Uh, spomenuo sam tu te stavove. Uglavnom uh, konkretan odgovor na ovu, uh, najispravniji najbolje je da se uči uh, one dove koje su prenešene u vjerodostojnim hadisima. Prema tome ovo uh, pitan je pitanje što spominje to one dove koje se uči na tešehudu, naravno ovdje se misli na tešehudu je na zadnjem tešehudu pri predavanju selama. Uh, znači one dove koje su prenešene da se uči na tešehudu poslije salavata. Uh, koje su prašeno vrlo došnji najpreči najbolje da se uči. E, nema smeta da se, da, se, da se prouči neka sve ili da se jedan put prouči prouči jedne dove, drugi put prouči neke druge dove i tako dalje. Ako čovjek nauči sve te dove, je l. A nema smeta da se čovjek zadrži samo na, na jednoj od tih dove, je l. Zlano ima vrlo razilažen kućnjaka, od toga je šta je bolje. Da li da, se, da li da se uči sve te jedove koje su prenešene na određenom mjestu, namazu, pop-tode, u šehudu ili na, su, na, na seždil ili na ruku. Ili da se da da, se, da se šara, što mi kažemo, da se jednom uči ove jedove, drugi jedove koje su prenešene itd. Ili da se samo svede na jednu jedinu dobu, jednu dobu čovjek nauči samo nju uči uvijek. Uglavnom ima i različita mišljenja učinjaka po ovom pitanju a svi imaju donikle osnova jel ono na čemu su mnogi uženjanci na tome jel da je najbije ako čovjek nauči više dova da nema smjeti znači u osnovni ima smjeti da čovjek nauči jednu dovu da je uči svako kao jel učenje dove svakako učenje dove jel u ovim situacijama jel je mustehab jel. i i odete şehudove učenje ovih dove nakon selavata po ispitam stavu učenjaka je mustehaba ne E, prema tome, ako joj čovjek i ne bi ja, nema e, ne smjetnje u tome, ali najbolje i najispranije da prouči jel, e, ono što je prenešeno u, e, u vjerovodstvenim hadisima. E, nema smjetnje da, da, da sve to uskrati na jednu, neku jednu dovu koju nauči da samo nju uči. E, a ako bi, jel, e, po stavu Malikija i neke drugi ženjaka, ako bi na ovo mjesto gdje se učio ove dove prenešene i proučio neke druge dove, pogotovo ovo što se spominje, ove kuranske dove na Firdunija, Haseneten, ili rabbigfirli waliwalidei walilmu'minin kada bi to proučio inšala nema smetnji s tim da ne bude da ne, uči, da ne bude ubježen i da nema ubježenje svatanje da je to da je to posebna cevap i da je to sunet. to nije sunnet sunnet je da prouči one koji su prenešene. i e, znači i sunnet je da se uči ta ovo ali da maksus te dove da se uči da su, da je njih sunnet i da smatra ima posebno nešto što njih uči Za tako nešto, jel, ne osnova i ne treba imate tako ubjeđenje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. E, kaže, salamu alaikum, alaikum selam, u rahmetullahu i brakatu. E, možete li mi reći nešto više o predaju koji stoji da je Allahov poslanik, salalahu alaikum selam, između dvije sežde učio tri puta rabih firli, Kao i o samom propisu ovog zikra. Ja sam slušao predavanje na koje mi je predavač rekao kako je vađib izgovoriti ovaj zikr jedan put. Allah vas nagradio. Znači, pitanje govori o učenju zikra između dvije sežde. Ovdje pitam pitanje spomenuti znači, zikr tri puta, rabi kvirli, rabi kvirli. I propisu učenju tog zikra, znači da li je to važib ili je sunet i tako dalje. uglavno što se tiče zikra između dvije sežde, ono što je došlo vjerodostojnim hadisima a, kao što je hadis od Abdulah ibn Abbasa radijallahu anhu ma quick biliji Tirmizi koji ga Albani smatra vjerodostojnim kaže da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz molitve se učio sljedeću dovu kaže Allahumma gfirli warhamni wajnubni wahdini warzuqni ovo je znači dova koja je mustahab Da, koju mjesto ho bis na, na između dvije sećde. Kao da čovjek znači, kada, kada, kada sjedne i, i smiri se prilikom sjedinjanja da učiti u do. Uglavnom a, ovo što je došlo u ovom hadiskoj Tirmizija u nekim drugim rivajatima, u nekim drugim rivajatima kod Abu Davuda i kod samog Tirmizija i Ibn došle su još neke drugije riječi koje su a, dodate mimo ovih spomenuti. Ovde imamo Uh, pet riječi, znači Allahuma kfirli, vrhamni, vrđnubni, wa vehdini, vrzukni. Dok u drugim rivatima imamo dodate još dvije. Tako da imamo ukupno, znači, tih sedam riječi, uh, sedam tih dova koje se dove, jel, u jednoj to rečenici, između dvije sežde. Uh, učenjak Nebevi je to sabrao na jednom mjestu, pa kaže, kaže, uh, kaže, najbolje da čovjek, jel, jel, uh, kaže da saberi ove sve dove koje su došle svim rivajatima, sve sedam ovih riječi i da ih izgovara na jednom mjestu, ako će se skratiti na samo jednu od njih, kao što je Rabbek Firli, Rabbek Firli, i to nema smjetnje, a to a, taj rivajet koji je došao da se proči samo Rabbek Firli, to se prenosi od Hudzeifa radijallahu anhu da je on da kaže da je vrvijesnik sallallahu aleyhi ve selem učio između dvije sređa rabbi gfirli, rabbi gfirli, dva puta. Znači ko njega došlo, bilježi ga, uh, ga nesaj u svom sunenu, šeha Albanika ocenio verodostojnim, znači to se prenosio od uzdejefe, ali dva puta je spomenuti rabbi gfirli, rabbi gfirli. Ali učenjatil uh, fika kada govore o toj temi, ono kaže, možda tri puta reći, najmanje tri puta reći. Hele, mrej se uglavnom, znači uh, najbolje je, i uh, da se sakupi sve ono što došli u redusnim hadisima šta se uči uh, kao što kaže imam Nevevi a to je u stvari da kaže Allahumma gfirli warhamni uh, wajnubni wahdini warzuqni waafini warfa'ni znači sedam tih stvari koje je spomenuto uh, još jedno da naveden kaže Allahumma gfirli warhamni wajnubni wahdini uh, warzuqni waafini warfa'ni Nači ovi seldan stvari ova davada se uči. E, je ona se prenosi u ovom rivajatu prenosi od tirmi, kod Tirmizija samo kod e Abu Davuda kod Ibn Madže i otijen je najvjerodostojno. E, a znači e, to je to je najviše da, da se izgovori ova dova. E, a najmanje što što što je mustehab da se izgovori je ili važi pod drugom stav učenjaka je to da kaže Rabbir Firli Rabbir Firli kod ikog puta može je A, ako u džematu, Uglavnom, po pitanju propisa učenja ove dove, znači e, svejedno bilo Rabbe Firli ili potpuna ova dova od pet ili sedam riječi, e, učenjaci imaju podeljnje mišljenja. Džumhur učenjaka je na stavu da je učenje ove dove između dvije seždemu stehab, da nije vađb, znači da mu stehab. Ko je pravuči, dobro jesko ne pravuči, nema, nema nikakvog grijeha, niti imaju mekruh to, jel? Dok şu uh, učenjaci Hanbeliski mezeba, znači Hanbeliski mezebna da je to vajib. Šta im je dokaz da je vajib? Kažu vajib je, kaže jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, uh, prednosi što njega je uvijek učio tu dol. I znači da dvije sešte. Uh. Ah, vraćamo se na osnov od hadisa, jel uh, kojih biljeć Buhari u svom sahiju klanja te kao što sam mene vidjela na klanja pa kažu jel to dvoje spojimo jel uh, ukazuje da je nevađib inače uh, handelijski mezep se izdvojio odnosu na džumhur po pitanju učenja ovih zikrova na, na ruku na seždi između dvije sežde uh, po handelijskom mezebu ove dove je vađib učiti i koji ih ne prouči koji ih zostavi treba učiniti sahvi seždu to je boganov beliskom mezeba. Po ako duvaka su sve ovi ovi zikrovi i dove su mustehab. I ko izostavi jel nije dužan, nije obaveza da učini za istreždo. Dok unutaram beliskom mezeba ko namjerno izostavi ove učenja, ovi zikrova, kaže namjerno, ako i namjerno izostavi, kaže, ne i zaborava, onda mu kaže namaz baci, neki šijans kaže, damo da i čak namaz. Bat. Helem najsi ispravno da je znači, učenje ovih zikrovaj Dova na ruku, na seždi, između dvije seže da je mustahab, iz kojeg razloga, zato što nema direktnog jasnog dokaza koji kazuje da je to vađa. Znači, čak i unutar samohan dvijediskom izme učenjaka koji su na ovom stavu, znači da je to mustahab, na, a, a ne da je vađa. I to je ispravno stav, a Allah zna najbolje. A, sljedeće pitanje a uh, pitanje jako dugo dugo biće mnosta duže nego nego odgovor kaže u tom pitanju selam aleikum aleikum selam ve rahmetullahi kaže uh, imam jedno pitanje koje me jako muči u prilici sam da dobijem posao u državnoj firmi u kojoj nema teorijske teoretske teorije dobiti pravo na namaz barem su mi tako rekli oni koji već rade tamo Imam već 34 godine nisam možeći ni nažalost jedini sam koji praktikuje vjeru svoj u svoje kući. Moji roditelji mi pravi velike probleme zbog toga što odbijam postavu koju ja ne mogu izdržavati svoje obaveze prema gospodarstvu i svijetu. Pored toga za sve što uradim ili ne uradim krive islam. Sad imam priliku da odjem posao u turskoj firmi preko svoga oca. U zagradi, u zagradi kaže, ironično, oni e, oni koji su nam donijeli islam sad i, sad isti zabranjuju. A, I kad je dalje poslije zagra, zatvorena zagrada, i pod jakim sam pritiskom poruce e, koji mi stalno e, broje, zabranjuju mi izlazak na dersove i stalno mi prijete da ili ću napustiti braću po navodnicima, ili će me istijedati iz kuće i, i da je vrijeme da jednom započnem normalan život. Za njih je život imat pare i život bez obzira, e, ži, e, živit bez obzira da li je nešto haram ili halal. Trudim se da ih ne sekiram jer ipak su moji roditelji pa kakvi god bili, ali ne mogu ni da zamislim sebe da propustim namaz namirno. Kontam da pokušam pa da se krijem na neko mjesto i obavljam namaz, Ako budem u mogućnosti bar dok mene otkriju i ne dobijem mnogo sa tog posla. I onda mi negini noga iz kuće. I onda mi negini noga iz kuće. Potpuno sam deprimiran i ne znam šta da radim. Uznam se uzvišenom sportom da mi pomogne, ali bi volio ako imaš neki savet za mene šta da radim. Nekimi govore pristani, pa se krij ako može, drugi kažu Allah ne poreči preko mogućnosti pa naklanjaj i propušteno pa naklanja i propušteno potpuno sam zbunjen i ne znam šta da radim da li je e, moguća neka olakšica u, u mom slučaju poput naklanjavanja ili spavanja namaza barem u zimskom vremenu znam da bez namaza nema vjere zato sam, e, zato sam kao na iglama Allah vas nagradio e, zaista dugo pitanje i Dirljivo, jel. nažalost cijel da smo došli u takvo stanje da, da roditelji tako postupaju sa svojim djecom, da ih proganjaju, da im prijeti da će ih otirati od kuće. Ovo nije jedini slučaj, mnoštvo je slučajeva danas da, da i djevojke i mladi budu pod jakim pritiskom roditelja zato što klanjaju ili djevojka što se pokrila. I onda podotvužavam da se druži sa vehabijama. I onda ako ne prestanu takav život da će ih istirati iz kuće i tako dalje. E, nažalost, jel, e, jedni su takvi roditelji koji se tako ponašaju. E, ne samo da oni ne praktikuju e, islamski život, iako vjerojatno za sebe tvrije da su muslimani, nego i e, svoju vlastitu djecu jel, e, utjeruju u, u ono, od od nepraktikovanja vjere na čemu su oni je e, za takvi roditelji molim Allahu džashanu da da popravi njihovo stanje da ih vrati i vjeri ali e, došlo znači u takvo stanje kao što bi jedan je naš efendi rekao je da djeca trebaju da uče od roditelja došli smo da djeca uzimaju vjeru od roditelja i trebaju učiti je mađutim oni ne uz, uzimaju ne uče od nas vjeru slabi su učenici kod nas jel? al uglavnom e, Konkretno jel, što se tiče ovog, odgovora na ovo pitanje, e, naravno na samom požetku treba znati jel, da, da svi mi koji, koji smo počeli jednog dana da, da praktikujemo vjeru onako kako treba, čvrsto i ozbiljno i u svem onom što znamo da je odvjere, svi smo mi imali problema, jel. svi smo mi prolazili kodređene iskušenja, neko više neko manji. Ali e, to je sunet ove vjere, jel, da, da čovjek bude iskušan, kada počne da praktikuje vjeru, da bude iskušan, jel, od, čak od, od, od, od, od, od najviše od najbližih, od roditelja, od supruge, od djeci, ovog ili onog, e, gdje dolazi jel, to Allahovo dželšano iskušenje, jel, da vidimo kakvi smo vjeri, da li smo čvrsti ili nismo čvrsti, da li smo mudri u ponašanju ili smo blesavi i nenormalni. E, uglavnom jel, to da budemo iskušavani u ovakvim situacijama, ovakvim odnosima. Uglavnom su mnogi od nas prošli kao takvo nešto gdje su roditelji bili e, u stanju da asistiraju, iskuče da se odreknu nas, prijetili nam da se moramo ukloniti ovog ili onog i da nismo normalni, da smo pobudali, poludjeli. Pogotovo sad je ovo je, je l kako je kako je izmišljeno e, i nametnuto javnosti da postoji ta neka sekta Wahabije koji praktiku neki islam koji nije nije onaj naš autohtoni bosanski mašala autohtonosti e, uglavnom nata, e, treba znati jel da su takva iskušenja te prirode sas, nešto sasvim normalno i da su prirodna jel i da da to na obeča jel u, u kuranskom majetu. jel da mi je el kažemo da vjerujemo da povida smo vjerovali ađešam da ćemo biti iskušani da vidimo kako da zaista vjerujemo ili je to samo bilo na riječima ili moda i sviđanje. E, I zato je ova iskušenja stvarcu i dobre korisna za čovjeka da ga pročisti da ga oplemene je. Uglavnom konkretno konkretan odgovor na, na ovo pitanje je to da da naravno, kao što je samo pitanje spomenuto je da je namaz stup vjere da je temelj i osnova vjere i da, i da se o njemu mora voditi računa. I da je to glavna stvar, jel, kada čovjek ili osoba, bilo koja osoba odi na određenom mjestu i radi, da mora voditi računa da na tom radnom mjestu može da obavlja namaz. I da mu se obezbijede da nađe uslove da može obavlja namaz. E, ovdje u ovom pitanju je došlo jel, da, da na ono, u toj firmi, nema mateo kako rečeno teoretski teorije da da se može klanjati namaz e, u osnovi u takvim firmama i ne treba radjeti u onim firmama gdje ti odma na početku kaže jel, da, da ne možeš obaviti namaz i da ne možeš klanjati da nećeš dobiti vremena da da klanjaš el takve firme muslimana treba izbjegavati ono treba tražati načinja i e, sa neke državne, da sa neki državni zakonske strani da da se dijeluje na te firme, da se utiče na njih, da promijene tako nešto. je. Jer ako se može dat pušačima puš pauza, ako se može dat, dat pauza za ovo, za ono i tako dalje, Moomin u jednom vjerniku je jedna, jedna od najbitnijih stvari, i, od, i od, čak i od djela, da klanja. Jel? Jer jesti može posti, može jesti prije i tako dalje, ne mora jesti tada Ali, ali da mora obaviti namaz u njegovom namazskom vremenu jer oko toga jel, nema, nema nagađanja. E, prema tome, znači, ovo, ova situacija i te kako ozbiljna i e, mi se moramo boriti na ovakvih mjestima jel, da sebi nađemo e, prostora, vremena, obezbijedimo javno ili dogovoru e, na ko, bilo koji način, ali da, da moramo imati vremena da, da, da nam daju vremena da obavimo časno. E, i znači e, i da se zna da mi klanjamo. Znači ovo što je rečeno ovdje kao počni da klanjaš, ti, e, ti po, e, počni da radiš pa klanjaj, kriji se dok te ne otkriju, dobiješ nogu. E, to možemo reći to, ako, ako ne može dugače to je neka nužda. Možda konkretno za ovog brata, to nužda, nek pokuša tako, ako ne ide nek napusti. Ali ne smije nam to biti pravilo, je Ne smijemo sebi dozvoliti u mjestima gdje živimo, gdje radimo, da budemo da tim jer je poniženi Da, da se krijemo što se tiče mora biti otvoreno mora biti jasni. znači kada odem bilo kojoj firmi gdje, gdje god da da ponudimo apliciramo da radimo i tako dalje znači da da odma stavimo do znanja da li ja mogu klanjati ili ne mogu klanjati to u moje klanjanje uzima pet ili 10 minuta naravno ovdje je vrlo bitno stvar se naglašava što se tiče namaza el oni koji u firmi el klanjao ne treba da razvuku tamo klanjao sve sunete i sve je živo što znaju i i još na apsolutno izgubi vremena i posle toga i zikru i ono. no znači klanjaj ako je dva rekata namaz klanja dva rekata ako je tri ili ako je četiri kata farz zaklanja farz i gotovo a ne tamo jel razbuš pola sata klanja namaz i normalno da da to odnajel ljudi i šefove i direktori apsje jel toliko vremena uzeti jel dvono namaz se može obaviti dva ili četiri kata treba više od 10 minuta jel I, i, I ne treba s strane da sami sve pravimo probleme. Jel? Znači sunete uklanjaj kodkući ako ne možeš tu u firmi, nemaš vremena u firmi. Uglavnom, znači, e, mi kao vijednici moramo sebi stvarati takvi uzlove, takav ambijent u firmama, u, makar u našoj državi, jel, ako ne može na, dru, na drugim mjestima, da tražimo, da zahtivamo, jel, da, da imamo jel, jedan, jedan, to je, to je od, od demokratskih prava, ovi demokratski njihovi jel, prava, da da nam obezbidi ono što, što je naša osnovna a, ljudska i vjerska obaveza i dužnost i ono što je što je naš život je al. Uglavnom to je puno donas je al moramo se da tu izganjama. Konkretno za, za ovog brata je mislim da da bi on je al da njem poznato da ima ovdje je al vrlo njegovu situaciju on jedino može da, da spaja namaze te ako je musafir je Znači, ako je to mjesto gdje radi toliko udaljeno da, da se smatra putnikom, pa da onda e, spaja namaz je. U, u suprotnom je ako bi mu spavanje na mazza postala stalna, svakodnevna praksa, onda to nema osnova, nema to osnova, znači e, govorili smo o tome, znači e, može se skratiti e, čovjek kojemu saafir može spojiti namaze u nekim određenim posebnim situacijama, ali da ne bude stalna praksa, jel. Samo kad to bude jel e, neka nužda, neka neka potreba da tako uradi. Govorili smo o tome, a da to postane stalna praksa na radno vremen, da se, da se spajaju na mazi, a osoba nije niti bolesnik, niti putnik, to ne ima osnova, jel, u, u, niti u širijaskim tekstovima, niti u stavovima učenjaka. Uglavnom, moj savjet je u ovom bratu jel, da, da pokuša, nema ima šta izgubiti, jel, da pokuša da, da razgovara u toj firmi jel, gdje može dobiti, da pita da li može dobiti vrijeme koliko mu je potrebno ako dva kkata za namaz za dva kkata 5 minuta ili za farz ili za četiri 10 minuta da dobije to vrijeme dok neko drugi koristi za neku drugu svoju potrebu što se daje drugim radnicima da pokaže to da ako zna sigurno da ne može dobiti ako zna sigurno da ne može dobiti i da ne može uh, i da ne može drugačije klanjati sad da se on krije tamo da radi tako dalje da bi posle dobio nogu uh, Znači otprilike, ako to, ako će to sigurno tako biti, on već zna unaprijed šta će biti e, i opet će, na kraju opet će razlju, naljuti, razljudi svoje roditelje i tako dalje. Uglavnom, moj, moj savjet je, mada je to stvar procjeni osobi. ono što je bitna stvar, da, znači da mu nije dozvoljeno da izostavlja namaz van njegov namazskog vremena i da nema ovdje nekog didljivog razloga da bi mogao spajati ili naklanjavanje, da namjerno izostavlja ostavlja namaz i da klanjava poslije, to ne osnova osim, jel, u poznanih situacijama kad se naklanjavaju namaze. Ali u ovom slučaju ja ne mislim da je ovdje, da je ovdje neka nužda, jel, da, da, da taj brat, on treba da sa, treba sa svojim roditeljima da, da bude otvoren, da, da brani svoju stranu, da, da ne dopušta da ga oni s te strane a, a, tako napadaju, u smislu da je on vehabija, da ide s vehabijama, s braćom, da, da se treba, treba kloniti, da ga istilati, iskući tako dalje, da pokuša da ih urazumi s neke druge strane, da kaže, dragi moji, da sam ja, jel, Dragi mor, otvijel, da sam ja neki narkoman, da, sam neki, da, da, da, da se bavi nekim kriminalnim poslovima, da, da se bavi prostitucijom i tako dalje. Vjerovatno ne bi tako reagovali, ne bi ga istirali, ali iskući i tako dalje. Samim tim što se drži i vjeri, što, što nastoji da bude dobar, pošten, da, da radi ono što je ispravno i zdravo sa strane ljudske pameti i tako dalje, to im postaje sporno i na kakav da i kilometru ubi da, da on nije nikakva habija i da neki nikakim sa, sa sektom nekom ide sa nekim koje je sporno samo da svoju stranu brani na sa se normalno prihod način jel kao što bi se branio bilo kojoj drugoj situaciji ovdje je najbitnija jedna stvar da se zna jel da da nažalost kod nas roditelji u mnogim situacijama spremni su da prihvate uh, sinove ćirke u bilo kakva bela da upade upadnu bilo, ka, uh, bilo što da urade nešto što što se osuđuje sa, sa strane komšija, sa strane društva, zajednici itd. i tako dalje. I i razumio svoju djecu i prihvate i tako. Međutim kada je pitanje ovo držanje vjere i tako dalje, šejtan ih dodatno jel podgrijava u borbit protiv takvih jel protiv e, protiv naših braće i sestara a, koji koji počnu da praktikuju vjeru. I e, imajući to vidio, treba je dobro znati da, da treba biti čvrsti i da ne posustaju u tome. Jel ima neka donja granca ispod koje se ne može ići. Ne može se ići ispod grancije da se ostavlja namaz. Ne može se ići ispod grancije da se rade harami. Osoba ako ne može, može obijediti natjerati ili privoliti roditelje, sestru i bilo koga drugog rodbine ukućana, da oni klanjaju, da praktikuju vjeru, da harame, ono najmanje što može on je da se on kloni harama i da radi vađbe. Znači, po pitanju svog praktikovanja vjere, tu mora biti znači, e, e, bit čvrst i jak i uredan i pedantan. A što se tiče toga da nekog drugog treba, od, od, od, od onih sa kojima živi, da, je, da on utiče na njih, da ih promije i tako dalje, e, tu ga Allah ne obavezi preko njegove mogućnosti. Njegove da da ukori, da, da on da se kloni i da nauče svutim harama, A oni ako prihvate dobro jesu, ako ne prihvate, jel, ga neće pitati jel, i neće biti kažni zbog njihovog tog ustraljavanja na griješenju i ostavljanju vjere. Jel. Uglavnom, moj savjet bratu je da se ne spušta a, na, na taj nivo, da bude uporan, da brani svoju stranu a, i da ostane na tome, jel, da kada mu naiđe, Naći prilika u kojoj koja njemu odgovara da radi naravno ne da ide u tu, tu krajnju cil da ne može naš nešto idealno neki idealni posao idealno stanje da da, da što se tiče namaze praktovan vjeri ali neki minimum jel da ipak to, to mora tražiti i mora staviti roditeljima do znanja da ispod toga ne može ići da je to ona minimum kao vjernik koji, koji treba da zadovolji u svom životu e, nadam se jel da da je odgovor koliko toliko ja to, znači, to je moj savjet a opet jel taj brat on najbolje zna svoju situaciju da li je to njemu zaista neka nužda ili nije nužda koliko mu je nužda to možda treba spasavati s nekim drugim ko bolje poznaje njegovu situaciju a na osnovo ovoga što je spomeno ovde to ono pozato klasično jel što imaju mnogi i mnogi danas od što imaju problema sa roditeljima sa ove strane ala zna najbolje a uh, sledeći pitanje kaže assalamu alejkum alejkum assalamu wa rahmatullahi kaže možete mi reći nešto više o, o ova dva hadisa prvi prenosi Semore ibn Džundub radijallahu anhu koji mi je rekao poslanik sallallahu alayhi uh, wa sellem a srednji namaz je ikind namaz a u drugom koji prenosi ali radijallahu anhu svi kako je Allahu poznanik sallallahu alajhi wasallam nan na, na hendeku kazao Allahu nab ispuni im grobove i kuće vatrom zato što su nas zabavili od srednjih namaza dok nije sunce zašlo zanima me vjerodostojnost ovih hadisa da vam Allah podari bereket u znanju tako dalje znači Odigono pitanje se vraća na poznatu, na poznatu meselu, a to je šta se podrazumijeva pod salatu lobusta, odnosno srednjim namazom koji su došlu u šerijskom tekstu. Šta se misli pod srednjim namazom znači, Da li se da li se misli na na sabah namaz, ili na kindil, na neki drugi namaz, znači riješio o tome pitanje, a naravno je Ovaj seljimanić se vraća na na Kur'anski ajet u suri Bekarel koji mu uzvišeni kaže hafizu ala salavati wa salati al-wusta wa qumu lillahi kaže čuvajte jel oddržava vodite računa o namazima i o srednjim namazu wa qumu lillahi qanitin i obavljate namazil skrušeni e, udal naš Šehić ovo pitanja, šta se misli bode posrednji namaz, koji je to srednji namaz? Uh, učenjaci kada se govorilo o ovoj temi, jel uh, uh prenose jednu vrlo očiglednu stvar, kao što je Hafiz ibn Hadžer u, u svojoj knjizi Fatul Bari prenosi da po ovom pitanju jel uh kaže da ima otprilike oko 20 stavova među učenjacima. S tim su uglavnom svi tih stavovi svodi i mogu svesti na, na dva stava osnovna, a to je prvi stav da, da, je, da je srednji namaz u stvari da je to sabah namaz i drugi stav da je to, da je to ikindija. Uglavnom stav učenjaka koji kažu da je, da je srednji namaz sabah namaz na tom stavu su od ashaba Ebu Umame, Enes, Džabir, uh, Radijalaha Anhum, a od uh, Tabi'ina, Ebu'l'Ali'a, Ubeid ibn Umair, Ata'a, Ikrime, Mujahi itd. Tako uh, a također se prenosio od Ashabba da je Abdullah ibn Umair i Abdullah ibn Abbas, od njih se prenosi jedan i drugi stav, a jedna od njihov stavova je to da je to sabah namaz. Uh, o što tiče, na ovom stavu da je srednji namaz Sabah namaz, na tom stavuje je Imam Alik i Šafija. Znači, Odprilike to, to je stav ovih učenjaka i koga zastupa, a što se, što se tiče drugog stava, opće poznatog, a to je da je srednji namaz i kindija namaz, na tom stavu je većina učenjaka ovog umeta i na osnovu dokaza, može se jednako umutno reći znači na osnovu vjerodostavnih hadisa, a može se reći da je ovo ispravan stav, inša'Allah. Uglavnom, na ovom stavu su znači, znači, svi ostali učenjaci, po, on se prenosi od Alija radijallahu anhu, a, i od mnogi, jel, da ne spominjemo rijedom, kao što kaže, jel, kaže tirmizi za ovaj stav, drugi kaže, huwa qawlu akfiru lema sahabe, kaže, to je stav većini e, ashaba u učeniaka od ashaba uh, kaže Maverdi učeniake uh, Šafisko mezheba kaže da je džumhur, džumhur tabiina na tom stavu da se da je to ikindija namaz koji Ka, uh, kaže Ibn Abdul je većina muhaddis uh, ehlu hadisa znači muhaddisa na tom stavu da je to da je, da je namaz I on, uh, i on se prenosi je od uh, svi ostali učeniaci da navodim ri da je na tom stavu i kaže, sami sam i učenjak imam nebi kaže uh, kaže allazi taqad bih ahadisu uh, sahiha asru, kaže, ono našto što počuvir dosto ni hadisi a to je kaže da srednji namaz da je to ikindija namaz i to je kaže odabraný stav uglavnom uh, sa čime uh, oni učenjaci kažu da je to ikindija namaz čime to dokazuju dokazuju to prije svega sa uh, hadisom u kojem je došlo, kaže uh, da je ravija, kaže, ubejde rekao Ali radijallahu anhu kaže kaže koji je koji je to namaz, srednji namaz pa je kaže Ali radijallahu anhu odgovorio kaže kunna nera anaha subh. Kazi mi smo misle da je to sabah namaz. Hatta samijtu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jaqulu yawmal ahzab. Kazi što nisam čuo Allahov poslanika sallallahu kaže da na, na, na, na, na dan bitke saveznika odnosno uh, Handaka kako naveo bratu pitanju da je poslanik sallallahu alejhi rekao shaga luna ani salatil wusta salatil asr. Kaže, zabavili su nas kaže sa srednjim namazom namazom ikindije znači u ovom hadisviju došlo znači šega luna ani salatil vusta salatil asr nači e, zabavili su nas zaokupili su nas kaže od znači sa bitkom koji su vodili zaokupili su nas sa, sa srednjim namazom a onda došlo u nastavku salat sa pašinja koji je to srednji namaz kaže e, namaz ikindije Tako jel da je ovaj hadis jel, eh, jasan i nedvosmislen i konkretan odgovor na ovo pitanje, u stvari da se hadise, znači bilježi uh, ga Buharija muslim u svojim i ima, e, i došlo je od Omara radi Allaho Anhu i mnogi drugi asaba e, u drugim rivajetima, e, slično jel da, da je spominut u tim hadisima da je to salat el vusta, a a oni su na namazku što onu propustili, u stvari to je bila ikindija je Pa su je ikindiju fanjali naako što je zašlo sunce. A Omer radi Allahu anhu je e, poželio se poslaniku sallallahu e, da mu je jel, prošao ikindija namaz a, a sunce je zašlo je l. Pa kaže poslanik wasalam, kaže da je to isto i njemu dostojel, da nije uspio fanjati. Pa je naravno na osnovu ovog događaja na osnovu ovog događaja je i e, do, došlo jel propisano ka, na osnovu toga kako se klanja namaz u strahu salatul hauf, namaz u strahu to je u stvari jel namaz u borbi u ratu jel ne se e, ovaj hadis znači ne je ovaj hadis e, govori o tome da je da je u stvari ispravan stav e, to da je srednji namaz koji je spominut u Kuranskom ajetu da je to da je to namaz e, ikindija ah ah hadis znači koji je spomenut e, u pitanju kod brata ovog e, znači taj hadis koji je spominut u pitanju e, taj hadis je e, vjerodostojan ah e, Naci vidiš i Buharija i Muslim u nekoliko rivajeta od nekoliko ashaba da je znači da je, da je namaz da je stvari srednji namaz da je tu bila i Kindija i tu konkretno u ovom slučaju jel, kako je kako je je u u u samom događaju na, znači, u bici na Hendeku da je riječ bilo o da je riječ bilo je O namazu i ikindi tako da je znači s obzirom da ovaj hadis došao u, Alehi, u Buhari Muslimu e, tako da nima sumnje jel da je ispravno da se misli na, na salatul salatu al-asr e, drugi koji je došao jel u, u imamo znači imamo drugi pa imamo drugi rivajata u kojima je došlo jel da je salatul al od čekao da sabah odeži druga sabah da je da je srednji namaz usal stvari salatu zuhr ili, ili drugi rivayet da je došlo jel, uh, da je da da, je, da je srednji namaz sabah namaz i tako dalje svi ti hadisu ti hadisi je došlo jel, sve ne, svi se oni Iako određen ima i spravnost i, i, i valjanost i hadisa, svi oni se ne mogu digniti na stepen i snagu ovi e, hadisa koji su u, u mnošturi vajeta koji su došli, e, koji su došli Buhari, muslimo da su stvari, da je u stvari riječ o ikindi namazu, da je riječ u stvari o ikindi namazu, a ne o, e, o, o sabah namazu ili nekom drugom. Jel? A ne o sabah namazu ili nekom drugom, jel? A, tako da, da ne duljimo oko toga, znači ispravno inšala a, to da je riječ a, na, znači, na osnovu ovih hadisa kada Buhari i Muslimu, da je riječ u stvari o, o namazi k Indiji. A ovo što se spominju u drugim hadisima da je riječ o sabah namazu ili da je riječ o povodne namazu i, a, ili nekom drugom namazu. I zato ima toliko razliražnih kućenjaka oko 20 stavova a, a sveti rivayati jel u njima ima ili, ili su slabi ima slabosti njima ili se ne mogu digniti e, oni koji su prihvatljivi ne mogu se dignas pepini snagu Adisa e, koji su došli u Buhari muslimu govori da je to, da, i, i koji presuđuju da je to u stvari i e, i Indijana naš. Eglazana najbili neka učitelj čak naveli jel zašto u stvari jel, zašto je u stvari Indija najprije da bude i zašto je baš Indijana namaz srednji namaz taj koji namaz jel koji kojim treba počem na voti računa jel. Pa su naveli te određene detalje i određene dokaze zašto bi taj namaz trebao da bude jel, zašto Tare Allah je izabrao jel, da, da, da da je Kindia bude taj srednji namaz koji treba počem voti računa kažu prije sveg jel došlo u redocu Hadiskoj bliži Buharija u svom Sahihu jel, jel, da, je, da je poslanik sallallahu alejhi ve selam Uh, rekao je ko ko ostavi uh, kindiju namaz kad habata ameluhu ko ostavi kindiju namaz je uh, poništava mu um se dijela Ide u drugom rivajetu što je došlo je u drugom rivajtu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, rekao kaže men fatitu salata wa asaka annama wataru ahlahu wa kaže onaj ko koga prođi kindija namaz kao da je kao da je izgubio jel kao da je izgubio svoj porodac i svoj imetak. Ee isto od rijedostah hadis. Takođe kaže ovaj namaz zašto je on bitan? Zato što je povodom ovog namaza ekindije i propisan namaz u strahu, to je namaz koji se obavlja u ratnim situacijama, u ratu, u bici. Takođe kažu i Kindija namaz zašto Al-Ašanu baš izabrao ovaj namaz jel da bude srednji namaz koji treba posebna vota računa kaže zato što je Kindija namaz bio namaz onaj prilikom kojeg je jel došla to je prvi namazkoj obavljen nakon što je došla naredba jel da se muslimani eh, okreću prema Kabi nakon jel derogacije pri, eh, u početku Osman kanija prema jel eh, prema Mešhilu Haram onda je došla jeld derogacija i je naravno da se klanja prema haremu. E, a namaz prvi koji su klanjali je u stvari je bilo namaz i Kindije, je e, e, kaže u, za Kindiju namaz je došlo, je u Đersodiskoj bliže Bugarija i muslimanskoj Sahirima da čovjek kaže euh da čovjek kaže koji nakon i Kindije kada prodaje neku robu i zakune se Allahom da se zakone Allahom da je tu robu kupio po toj, toj cijeni, a slaže je nije kupio, jel, da ima poseban jel, velik grijeh, tako da ga Allah šano neće gledati na sunnijem danu a, za razku, ako bi to uradio u nekim drugim vremenima. A, pa kažu neki vičinac iz razlog tome jel, zato što se u to vrijeme mijenjaju meleci, meleci koji budu... A, Koji, koji, koji odlaze lađu ješanu i oni koji dolaze odalađe lađ ješanu koji se mijenjaju medoci koji se mijenjaju koji prisustvuju sa nama Helen neisu glavnom neki navodi čak i jel i primjer Sulemana koji je zbog zbog konja koji su ga zabavili od od Indije namaza on je te konje jel naredio da se oni da se oni unište, da se zakolju je. Zbog toga što se ga oni odratli od kinija namaza i što govorio al stvari jel, da je ovog rednost kinija namaz mada oba predajelo su da imena lisala, nije pouzdano ni provjereno nego to od Svajliata. ali se prenosi u mnogim tekstsvskim tefcij, imam, tako je kažu zašto kinija namaz, zato kaže što se lačano kuni, e, uh, ikim diom usuri farj uh, asr val asr, asr je u kinija je kindali sanu ali je khoser za čovjek na gubitku uglavnom i navodi još neke druge stvari koje je ne duljimo u time da naznači jel, što je smiso i mudrost i bitno zavlači jedno posebno naglasi da da vodim razgovor na ovoj kindi namaze tako da kod nas jeli kada je vezano baš ova ajkinija namaz kod nas ona priča je poznata u bosni jel kaže jel, ovaj kako su bitni sunetik indije namaza ona četiri rekata prije Kindije namaza, do te mira da su kaže da je turska vojska osmanska vojska kada bi kada bi neke teške velike bitke koje su vodili kroz historiju onda bi kaže izdvojili od, od vojske od janičara ili od vojske koja bude i rekli bi jel, a, kaže neka izađu kako da bi dobili bitku da bi pobijedili kaže neka izađu sada oni koji nikada nisu kaže propustili kaže sunete kindiana maza i onda kaže kada bi izašli ti borci i otišli u bitku kaže onda bi dobili bitku ne bi izgubili do tem jer je on prenosio bitnosti tih suneta Naravno, on normalno on na sunete al koliko je bitno te sunete ali vezamo se kimdio na mas pa možemo dodati u ovdje ovaj sa strane naših elbos sa autohtonog bosanskog islama. Helem neizoglavno to bi bio odgovor jel, na ovo pitanje. Euh sljedeće pitanje kaže assalamu alejkum alejkum selam rahmetullahi wabarakatuh radi se o da moja kaš pitan glasije radi se o tome da moja sestra u zagradi starija od mene ne obolja redovno namaz i kako god pokušam sa njom rezultat je isti. Pogotovo nakon što sam priključio internet kako bi mogao da slušam i gledam predavanja kako bih došao do nekih odgovora, ali internet ju je još više odvojio od vjerje. Pa me interesuje šta da radim, pokušao sam i, zabrin, i zabran pristup interneta, ali onda sam dobio kontra odgovor, na primjer da će mi kabal izrezat i stično pa sam odustao. I kako god ja kažem za nama odgovor je to je moja privatna stvar, i ja ću obavet kad ja hoću. Molim Alaha da vas nagradi na ovome i tako dalje. Uglavnom znači pitanje e, govori o tom jel, e, kako da postupi prema svojoj sestri kako bi je jel e, kako bi je e, pridobio, privolio, nagovorio na da počne klanjati e, redovno na mas'a. No znači da neka tanja, jel. E, uglavnom odgovorno pitanje Vrlo bitna stvar u osnovi je to, da pošto pitanju tva sestra, jel, da, e, da onaj koji je odgovoran za njen namaz e, je u stvari njen otac. Jer naravno ovdje govorimo ako je otac živ. Jel, ako je otac živ i e, nisi e, ti, odnosno ovaj brat što pita. znači nije on glava porodice mu, sa strane muške, znači ako ti nisi glava porodice, Naci nisi ti odgovoran za nju i nećeš biti pitan pred Allah za njino neklanjanje dok je ona u tvojoj kući. Naravno ona je prije svega ona sama pošto je punoletna ona je odgovorna pred na predala... što se kaže njena mama, ali govorimo u osnovi znači ako je ona znači ako imate živog oca, otac je taj koji će biti pitan i on je prvi odgovoran za njino nerodovno klanjanje naravno jelovs vrača na poznati ona onaj Adisjel kulukumes uno kulukumes onaj je et je sistem i odgovorni su odgovorni za za za, za vaše porece jel pa pa je spomenuto redom jel da je vladar odgovoran za hadis motefali jel da je vladar odgovoran za svoje podanike u državi da je otac odgovoran za svoju kuću da je žena odgovorna kada u, u, u odsustvu uz odsustvo muža i tako dalje znači jel, Otac kao glava porodice, on je prvi odgovoran za svoje djecu, bilo oni punoljetni ili maloletni po pitanju el praktikovanja vjere. Svedok sam njegove kući. Međutim, ako ti nisi glava porodice, ako znači ako otac živ ili neko drugi stariji brat i tako dalje, znači ti nisi taj koji, koji, će, koji je odgovoran za njihovo po našanju otroku znači znači znači na tebi je da je posavjetuješ da je ukoriš da nađeš načina da da što kažu ključni anionok srca da je priđeš sa te strane da je, da je posavjetuješ da i ukažeš na značaj namaze i tako dalje i to je ono što ta lažeš ono duže, narodno je ovo da treba voti i to jel da čovjek e, mi koji poziva nekog drugog na namaz i savjetuje me na ostalje neke odne hrama treba voti računa da, da, da ne treba biti netaktičan naporan i, i, e, i, i pogrešno se uopšte sa te strane ne svaki put stalno kao godocesu vidiš kaže aj klanja ni isplanio je skaño nego tražit momenat tražiti situaciju e, znači ukazati na način tako jel da to da to djeluje jel ili pokšat preko neke druge osobe da djeluje na nju i tako dalje. A ne da bude jel čovjek je do sada naporan, jel, tako da, da, da, da ti, čim ti ta osoba vidi odma odma jel odma bi pobjegla od tebe zbog zbog zbog, zbog takvog pristupa jel. E Uglavnom znači najviše što ti možeš ako nisi glava porodice i što dalaš Ano obavezuje u ovom on znači ti možeš ono koliko možeš jel da ali što te obavezuje da daš je da ti posavetuješ da da pokaš nač znači e, pristup e, e, svojoj sestri e, sa strane te da da da ukažeš na značaj toga a, a što se tiče toga kakše ona odavda koliko hoće odavda tako dalje jel to nije e, to nije tvoja briga tvoje da, da pozoveš da posavetuješ da da ukoriš i tako dalje a uputa i e, pridržavanje vjere jel to se vraća na samu osobnostno na ono koliko je alaz ješan u ovo je u slučaju el ako nisi glava porodice aktiv lavaporcu da treba drugačije djelovati jel jel onda jer onda imaš pravo da djeluješ što mi kažemo jel rukom jel da otkloniš munke da narediš da zaprijetiš da udariš i tako dalje sve shodno shodnom situaciji. situacije zna najbolji stiliže pitanje kaže selam alejkum ve rahmetullahi ve barekatuh alejkum selam ve rahmetullahi ve kare dali je čovjeku koji ima niyet da se okupa i očisti za namaz dan abdest ukoliko prilikom kupanja ukoliko prilikom kupanja ne opere svaki dio tijela onako kako je došlo u šerijatskim tekstovima po redoslijedu ali pokvasi svaki dio tijela E, možete, e, može li e, takav čovjek kasnije obaviti nama za las na gradiju? Znači, pitanje govori o tome e, da li je e, da li, e, uzimanje Gusula kupanje, da li ono mijenja abdest? E, odnosno, da li je ono dovoljno i za abdeste? Ili se mora nakon Gusula i kupanja šerijasku, mora se uzeti nakon posebno abdest? ili je dovoljno uh uzeti gusul i da to i da to o tome smo automatski uzeli javnost. Uh znači to u osnovi pitanja. Međutim ovde u ovom pitanju ovde konkretno jel ovde ima jedan problem jel' što što ovde osoba pita kaže da čovjek koji ima niyet da se okupa i očisti za namaz. Znači ovde govori znači, da uzima gusul od džunubluka ili žena od hajzaidni farasa neko govori ode znači da se okupa i očisti za namaz okupa od čega znači moramo razvojiti ode učinjaci razdvajaju znači jedno je e, guslo od junubluka a drugo je jel a drugo je da se okupa onako jel da se rasladi pa ujedno i zaniti jel zaniti gusul jel u dano što se tiče ovog da, da osoba znači e, da uzme gusul znači vrši šerijevsko kupanje zbog džunubluka. Uh ispravno je jel da svejedno prilikom uzimanja tog usla nije uzimanje abdesta ili ne njetio da samim uzimanjem gusula da ta osoba automatski ima i abdest. Zašto? Zato što kao što kaže mnogi učenjaci poput Abu Bakra ibn Al-Arabija i kaže kaže Abdul Bekr da kaže, kaže nema razilaženja među učenjacima da je abdest uh, potpada pod gusul. Zašto? Kaže zato što je što je gusul beči uh, teharat. Veče čišćenje od abdesta. I kaže automatski potpada pod nik. Ovdje je bitno znači da, da nije obazna čak i ni da nijeti prilikom uzimanja gusula da nijeti abdest, nego dovoljno da nijeti uzimanje gusula, što je, jel, što je šart da, da nijeti, a da automatski jel nakon toga ima i abdest. A od dokaza koji kazuje, jel, da, imamo i konkretan dokaz koji kazuje na to je da je samo uzimanje gusula znači u stvari i imanje abdesta. Je hadis kojeg... Bilježe Abu Dawud i Tjermizi ibn Mađe. A uh, vredosljeni su ga ocijenili i mnogi drugi. Uh, u tom hadisu, da iše radi Allaho Anha, ona kaže da je Allaho poslani ka, kaže kane jagtesilu vaj usali rekaten, kaže uzio bi guslu i klanjao bi dva rekata. Kaže vasalat ilgadati i klanjao bi sabah namaz. Vala erahu juhdithu vudu en badil guslu. Kaže nisam ga vidjela da je uzimo abdest nakon gusula uzimao poslum na Abdes nakon Gusula. Znači, ovaj Hadis direktno ukazuje da je poslanik Sad Sad Nala nakon što uzme i Gusul, sa tim Gusulom je i klanjao. I klan, znači, nije posebno uzimao Abdes poslije toga, nego bi klanjao i namaz sa tim Gusulom. Naravno je je riječ poslanik Sad Nala'u Alin Selem kako je uzimao Gusul, u toku svog Gusula je i uzimao i Abdes, onaj što ga mi zoveme kako ga mi zoveme, je gusul po sunetu, jel, potpuni gusul. Pa da to dolazi to pitanje kod nas, a šta ako ja uzmem gusul tako što samo saperim sa tijelo i operam tijelo ili kao što došlo ovdje u pitanju, da ne perim redost jednom tijelo, da li imam gusul, ispravno niče, znači da samim uzimanjem gusula odđu nublu kada čovjek ima i abdest automatski. Međutim ovdje ima jedan problem jel, koji nastupa, a to je da kod onih učenjaka koji kažu da diranje punog organa, svijetno kod muška lako ženska, da kvarja abdest. Da po, po njima, jel, da je po njima sporno, jel, na kraju, na kraju gusula da se dirne, jel, šakom, da se dirne polni organ. I da to, da to kvari, onda, abdest koji su da ne kvari gusula, ali kvari abdest. I da po njima, jel, i da po njima, jel e, e, znači, ne smije se dirati, znači, ne smije se dirati polni organ e, nakon, nakon gusula, jel ili pred sam kraj sapiranja tijela gusula. Da o tome treba votać učuna. Dok po drugom čijaka koji kažu jel da diranje polnog organa a, da nekvar je abz nego da je samo musteha buzit abdest nakon diranje polnog organa šakom a, po njima jel to ne utiče na, na, sam, na sam abdest prilikom gusula. A, ono što je problem ovdje jel a, a to je u ovom pitanju znači da ako čovjek nije uzeo gusl od djunubuka nego se onako kupa, jel pa kaže ajde jel pošto se već svakako kupam, zanijeću da uzmem gusle jel. Na ili čisti tijelo, perije se. Da znači nije, ne uzima uh, guslu odju nubla, nije šerijatsko pranje s spovoljom. Naši da je po tom pitanju uh, mnogi učinjaci kažu jel ili po nekim drugim uh, uzimanje uh, znači guslo koji su mustehab, a ne Da je, kada su u pitanju jel, ti, te, vrste, ti, te vrste gusula, da onda da je na njemu da uzme nakon toga abdest. Da je, e, i zašto? Zato kaže što taj gusul nije onaj e, e, guslu koji je vađib. Znači veliko šarijatsko pranje guslu koji je vađib. Nego su, ovim, ovo, ovo su znači, o, ti dozvoljeni ili mustahab gusuli nakon koji je obavez za uzeti abdest. U svakom slučaju, jel, sigurnije je. Sigurnije je da se, da se nakon eh, ovih gusula koji nisu eh, gusuli eh, povodom džunubluka, da se nakon njih uzima posebno abdest. Za razliku znači od, od, od, od gusula koji se uzima zbog džunubluka, eh, eh, taj gusul ujedno obuhvata i sam abdest, nea potreba se od, nakon toga uzima abdest. na Naočinu toga što prenosi sam i Ebu Bekrib Narebi, prenosi da je Neymar zidražna okrušćenja oko toga, da otomask ulazi tu abdest, a i na osnovu toga, jel, na osnovu hadisa koji, koji se prenosi da iši rad jela onha vredostivanog, da je poslanik Sad Salim nakon uzimanja gustla od dženabeta, od dženubluka, ne bi uzimao, jel, ne bi uzimao poslije toga abdest posebno, nego bi klanjao namaze. Allah zna najbolje. E, I da, da odgovorimo još na jedno pitanje i da s time završimo. Kario selam, alejkum alejkum selam ve Kaže nedavno sam imao situaciju u Avdestani gdje sam nazvao selam jednom bratu, ali je on samo pogledao i prošutio. Poslije su mi neka braća rekli da postoji i odriženi bro ljudi koji se ne selame jer jer te ne smatraju vjernim kompoput njega. To jest ti ne tekviriš sve živo što hoda ovon zemljom, ti klanjaš za novo tarme tako dalje. Moje pitanje je da li da li put kada sretnem tog brata, da li da mu nazovem selam ili da ga ignorišem, kao što i kao što i on to radi prema meni, Allah nas gradi. U što se tiče odgovora na ovo pitanje u, u samom osnovu treba treba znati jel da je nazivanje selama sunnet a odgovaranje na selam važib po idmah učenjaka ovaj je malo učenjaka navodi mnogi učenjaci poput ibn Abdul Rabb poput nevevija i mnogi drugi učenjaga kažu znači nazivanje selama je sunnet znači da ti prvi nazoveš selam nekom to je sunet. ako nazoveš imaš cevap i slijediš to ne nazoveš nemaš grija a odgovaranje na selam je važb po idmah učenjaka Prema tome, na osnovu toga, znači ti ako ne bi tom bratu nazvao Selam, znači nisi griješan, znači, nisi griješan. a to što on tebi ne odaziva na Selam, ako te smatra vjernikom, znači tu, tu, to što radi je pogrešno, znači ako zna da mu je vađbe da odgovori, znači on ima grijeh, ako ne zna, treba ga poučiti vjer, jel treba vam pojasniti, jel da mu je vađbe da odgovori na Selam. Uh, uglavnom, ne bih sad vlazi u tu, u tu temu, to zašto ne tako dalje, tek kviri, ne tek koliko tekviri kviri. Uglavnom, uh, ono što bih te postaviti tu to, uh, znači, uh, nemoj, nemoj odmah od prvije odustajati od tog da, da i dalje ga se lamiš. Ti opet ga slijedići put kad se ako znaš konkretno koja je to osoba, uh, poslije lami ga opet ili nekoliko puta, tako dalje. Allah zna, možda, možda se čovjek promijeni, možda te nije čuo i tako dalje, nije bitno. Uh, uglavnom, znači, kada se potvrdi to nakon nekoliko puta, da zaista nećate selami, da, da se ponaša kao da te ne ima i tako dalje, onda ima smisa nakon toga jel da ti odustaneš, jel da ga selamiš, jer ima fajdje ako je on, ako je on sam taj ko ga selamiš, jel, tebe prolazi. Znači, ako to potvrdi nekoliko puta i vidiš da zaista te ne, ne, ne benda, ne priznaje, ne, ne, kao, da ne, kao da ga ne selamiš, onda ima smisa odustati. Ali baš sada od prve jednom se to desilo da tako uradiš, jel, ne trebaš tako uraditi, znači uh, mustehab je da širiš selam i sa selamom se širi i ljubav među muslimanima ti naziva je selam, jel uh, Allah zna šta je u ljudskim srcima i u glavama molim Allah Žešanu da, da nas, znači sada mi sam odgovorno pitanje, molim Allah Žešanu da, da učini dokazan za nas a ne protiv nas, da nas pouči vjeri učini svojim iskrenim bogobojaznim robovima, molim Allah da, da pomogni muslimane kogdje u svijetu danas, kako u, u državi Mali, kako u Burmi, u Siriji, u Afganistanu, u Iraku i na mnogim, mnogim, mnogim drugim mjestima, tako i u Egiptu da pomogne islamista i oni koji se bori za islam i za šerijat i u, i u našoj državi i mnogim drugim mjestima. Molim Alađešanu da, da nas učesti u vjeru, da budemo iskreni, pravi sljedbenici, eh, da oni da budemo od oni koji ko isledi sunnet koji su na sunnetu uh, subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik